Hierby my waar ek uitsaai is dit nou 19.05 en ook op die internet tyd is dit 07.05 Dit is uit Suid-Afrikaanse tyd of dan Central African Time Hierby is ingeskakel hierby Net Radio SA Net Radio SA met die webwerf www.web punt net radio is a punt je web world web punt net radio is a ons webwerf vind jy al die nodige inlichtchten rondom ons internet radio dus goed dat te eensens net gaan kijk jezelf inzelvig met die inhoud van die radio al die name van al die omroepers en die programme waarvoor hulle verantwoordelik is plus die tye van uitsendings wat hulle daar vind en dan is daar ook een archief vir ons eie gerief so dat mens kan luister na vorige uitsendings dan kan mens dit somme online luister of jy kan het aflaai en dan op jy eie tyd, wanneer jy besluit, dan daarna luister Jy luister nou na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai uit Airene, stad van vrede Pretoria in Suid-Afrika en jy is baie, baie welkom, waar jy ook al vandaan ingeskakel het Of dit nou hier in Suid-Afrika in een van ons stede, dorpe, platteland En of dit iwers in die buitenland is Amal baie welkom hoor, even welkom En ek hoop jy ek die plekje gevind waar jy rustig kan sit of net kan le en ontspan Terwyl ons die woord van die Heere oordink vir ons oordenking en omdat ons wereldwijd uitsaai beteken dat enig iemand, enige plek op die wereld, die aarde nou sal kan inskakel en luister, omdat dit radio sonder grense sonder mure en as goed is die inlichting ook vir ons vriende kan laat kry, allemaal op jou kontaklijs, spus maar hoe dit werk. Ons het ons kontak met verskillende mense, en ons kontak is per whatsapp of per wat ook al, of ons iemand sy e-post adres het, en of ons op facebook, en ek nou al gehoor daar is nou Ook een soort van een vertaling in die Afrikaans van een blad Dat die mens enig iemand, rechtig, enige plek op die aarde kan kontak As mens nou net kontak het En hulle vertel van hier die radio een van die programma as dit vir jou iets beteken dan werkt dit maar soos wat die mens bijvoorbeeld as jy een restaurant besoek en jy vind dat dit goeie diens is en goeie kos en dat jy daarvan hou en die atmosfeer en so meer dan is dit mos makkelijk om dit aan iemand anders ook so oor te dra nou Jezus het gesê mens kan nie van brood alleen leef nie maar ook van elke woord wat uit die mond van God uit voortkom so as ons omgeve mense dan sal ons hulle seker nooit verete of na restaurant toe nooit neem uitneem verete maar het lyk vir my as ek die realiteit van alles mooi verstaan dan is die eeuwigheid belangriker as hierdie tydelike dinge. En om iemand dus te voet met die brood van die lewe, baie meer kostbaar as om iemand uit te neem vir eten. Klink miskien snaaks, maar dit is nie dood gewoon die waarheid. Want die mens kan nie lewe net van brood nie. Maar van elke woord wat in die mond van God voortkom wat ek gewoonlik doen omdat ons wereldwijd uitsa is om te groet in een paar verschillende tale hier begin ons met die Russische taal daar sê mens zdrafutja of jy kan sê priviet priviet is nou baie meer informele manier van groet en daar in die Arabische wereld salaam alaikum Of Mergawa of alan va salan afhangende van die streek en dan in die Duitse taal guten abend en Hebreëus sê ons shalom Grieks kalimera Afrikaans goeie aand Engels good evening nou ek oop regtig na al hierdie verskillende tale dat jy sommer nou gegroet voel, en dat jy rustig kan sit, en kan ontspan, en om te begin om te ontspan, nou wil ek jou vraag, luister nou goed wat ek vir jou sê, dat zak net jou skouwers, doelbewis hoor, sit so effer die ander, dat zak net jou skouwers, en jy sê, jou skouwers was effens opgetrek, dit is een typische, spanning Dit bouw op en het begin eindelijk maar daar in die skouwers So as jy dit daar, van daar af kan afhorseer En jou nek so'n bykie, kop net so'n bykie van kant na kant Bykie draai vir ek oomlik En doorbewees jou skouwers laat saak Dan sal jy voel, jy begin een bykie ontspan as jy nou nog iemand kan kry om achter jou te staan en jou nekpiekie vir jou net te vryf, vooral daar by die werwels, net so met die twee duime weerskant, net so bieke vryf, dan sal jy heel waarskine jylle wel ontspan. Maar nou ja, kom ons, kyk wat die jyre vir ons in store het vir vanavond, ek gaan met jou praat oor levensverzekering, levensverzekering, maar voor ons dit begin, aanpak, luister ons hier na ons vader my gebeur ek sal soe moog my god hiervoor dis die selfde oor en oor en ek klei die strijd verloor ek weet die gee nog om vir my, ek ken die wereld rondom my ek gee my kans na kans om recht te maak ek sal vir nog een sag word val maar my geloof sal uit my straal ek sal based on i see my to lot an enorm en ek sal ek faais na die ster dacht is, hy ken my beter as ek self. Al sê die wereld ek so slecht, weet hy, my hart bly altyd ra. Ek vind vrede by, voor die eer. Ek is veilig, al gang wat gebeur. Ek gee myself, gebruik my, do die eer. Ek sal, vernoege Staan. Net nog een oomlik voor ek val Ek sal my staan Ek sal op my knie staan As ek moet val Maar my geloof sal uit my straal Ek sal my staan Ek sê my toelat in die naam dat jy verstaan. Ek sal tot met my laatste as om straal en maak dit net soos as om hou. gestaan Ja, jy is ingeskakeld by Net Radio SA Net Radio SA en jy luister nou na ons program of een ander woord daarvoor is bepinsing en nog een ander woord, meditatie hoe dit ook al vir jou op die oorval die beste, neem dit maar dit wat vir die beste klink en dan ontspan jy rustig terwyl ek probeer om namens jou bykie te oordink en jy ontspan Ek span my in en jy span jou uit, is dreg, so ons help mekaar Om te ontspannen is ook nou nie eindelijk so makkelijk nie Mens moet eindelijk jy self disiplineer om te kan, rechtig, jou spieren goed ontspannen, jou gedagtes ook En net rustig te verkeer Levensverzekering Dit het jy al baie gehoor in jy leven net Levensverzekering as mense wat dit hulle beroep maak, om levensversekering te verkoop aan mense. Nou ek het baie gedink oor die begrip, en dan kyk jy na die eindresultaat daarvan, en kyk jy of dit nou eindelijk levensversekering is, want versekering beteken ons nou dat dit beveilig moet word as jy zekerheids aan jou huis het en jy bij jou vensters en so meer om te verseker dat jy veilig is maar kom ons denk nou in termen van jou leven nou nie vergeet allemaal die rest van die wereld en jou man of jou vrou of jou kinders of jou ma of jou pa of Vergeet nie, amal dink nou net vir oomlikje aan jou self En of jou leven verzeker is hoe hoekom sou ek nou oor so iets praat? Wel, Daniel, die profeet Daniel Skryf in sy laaste hoofstuk van sy profesie Namelijk hoofstuk 12 Skryf hy die volgende Hy sê, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap Nou wie denk jy, wie is hulle? Wie is die mense Wat nou in die stof van die aarde slaap? jy weet ons as mens iemand begrawe dan het ons min of meer in die kerk en as ek praat van die kerk, moet u nou maar die algemene kerk ek praat nou nie van een specifieke deenominase nie want allemaal verskils hoe evens van mekaar en ek sê ek het maar baie lichtelik as ek sê evens maar ook vooral in ons liturgische orde en dit wat ons doen by die verskillende By soos bijvoorbeeld ook dan nou begrafnis en as dit nou nie verrassing is nie maar een begrafnis dan staan mens moest nou gewoonlik daar in die algemeen gesproke en die kus nou kla gesak het tot onder en al die formaliteite daar dan nou gedoene soos om die geloofsbeleidings te receteer of om te of wat ook al besluit word daar volgens die liturgische orde dan is dit gewoonlik die gebruik en hoe ek dit nou doen is om bykie sand te vat wat sommige van die begrafenis het het by, as daar nie is nie vat jy sommige bykie van die grond wat nou net daar gebruik is om die graf mee te grawe en dan so die grond nou daar op mekaar op hoop, en is makkelijk om dat net je hand uit te steek, en jy vat nou van die grond, want ons is moest nou uit die grond gemaakt en dan sê mens gewoonlik dit wat in die skrif nou staan, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer nou, dis moes wat hier staan in Daniel 12 en baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak sommige Tot die eeuwige lewe Sien dit sommige, is nie amal nie Daar sommige mense wat denk Dat alle mense Die eeuwige lewe gaan beerwe Dit is nie waar nie Dit is nie doodgewoon nie waar nie Wat maak jy dan in Daniel 12 Sommige Sommige, nie amal nie, sommige Sommige tot die eeuwige lewe En sommige Tot groot smaadheid voor ewig afgryslik. En so dit is eindelijk met een verskrikkelijke jammerte, dat ek hierdie vers moet lees, en dit ook aan mense moet voorhou, want jy kan nie nalate, jy, jy moet Godse volledige raadsplan op die tafel sit, dat mense dit kan weet, soos sommige mense gaan opstaan hulle gaan ontwaak, soos die skrif dit hier sê, sal ontwaak, sommige tot die eeuwige lewe en sommige tot groot smaadheid, verewig afgryslik, mense, jy kan het eindelijk nie erger stel nie, hoe so ons ander woordeskat kan gebruik om dit wat hier staan, nou uit te beel nou is ek na daar die twee groepe mense, die een is sommige en die ander is sommige, so is twee groepe dan lyk het vir my, een van die groepe sy levens was verseker want hulle gaan opstaan tot die eeuwige lewe en ander sy lewe is nie verseker nie hulle gaan vir die rest van die eeuwigheid verewig tot groot smaardheid en afgryslik hulle self bevind. Nou, as indien dit nou waar is, en nou maar jy het nou nou maar geluister, en ons luister hier na die profeet Daniel, en ons glo nou dit, synde dan die waarheid te wees, dan moet een mens toch seker dink in termen van levensverzekering, bedoel nou nie, die versekering wat mens uitneem hier op die aarde nie, want as jy mooi daarna kyk, dan het jy eindelijk nie jou eie leven verseker nie, jy het eindelijk dan die achtergeblevenis, sy so, leven op aarde, die aangenaamheid of dan die draagbaarheid of wat ook al, die luxheid of wat ook al, wat jy dit ook al so wou noem, het jy verseker. Sê nou maar, jou levensversekering wat jy uitgeneem het, betaal 10 miljoen rand uit, dan betekent dit die mens wat nou uit jou boedel uiterf, sê nou maar daar is nou net 1 persoon en jy het alles bemaak aan hierdie 1 persoon, dan betekent dit jy het nou 10 miljoen se levenswaarde op aarde vir een bepaalde persoon verzeker. Maar jy het niks vir jyself verzeker nie. Nou dink jy nie mens moet dink in jou eie leven nie, en dit gaan ons nie help een mens wacht, totdat die ewigheid aanbreek nie, want dan kan jy nie iets daar aan doen nie, en dit is baie makkelijk om dit vir jou te lees uit Likas hoofdstuk 16, waar Jezus vertel het van twee mense wat gesterf het, en precies soos wat Daniel dit hier beskryf, is die een persoon is aan die boezom van Abraham, daar sit hy, as jy aan die bosom van Abram is, dan beteken dit in een sekere sin, jy sit op sy skoot. En die ander persoon, is hier waar Daniel sê vir ewig afgryslik, want hy sê, hy praat daarvan uit, daar die verdoemenis praat, dit die man nou met Abram, en hy sê vir hom, hy luist smarte, net soos wat Daniel hier sê. Hy sê, ek luist smarte in hierdie plek en dan probeer hy daarvan uit daar die situasie van homself probeer hy eerstens vir homself een bykie genade af te smeek soos dat Lazarus nou sy hand in water moet steek en net sy tong te kom verkoel hy sê want ek luis Marte in hierdie vlamme daarna verskuif hy sy aandacht na sy mense wat nog lewe vraag is dit dan nie moeilik dat Lazarus net in die dood kan opstaan en aan sy mense gaan verskyn en vir hulle waarski dat hulle ook nie in die plek moet kom ek kan nie sien waar leef levensverzekering dit leef helemaal aan die vlak die werkelike levensverzekering gaan oor jou en my ewige bestemming en nou is die vraag kan een mens dit verzeker kan jy sekerheid daar oorkry nou denk ek jy daar oor na terwyl ons hier luister na nog muziek van Ritief Burger wat vir ons sê God is liefde Jij versat het en bedenkt wat liefde doen, dat hij ons zijn zingestierig het, om ons zonde te verzoen. God, God is liefde, Jij versat het en bedenkt wat liefde doen, dat hij ons zijn zingestierig het,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 Jy gesaagde en bedenk wat liefde doen. Dat hy ons syngesteer het om ons om daar te versen. Hy wat eerste liefgaard het, het die liefde om ons Nou kan ons uit God geboren die brots lees. Ui die brots lees. Ui die brots sire om en lief. Hy wacht, hy het het eerst lief gehad het, het in liefde ons nou kan ons uit God geboore, uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde lees. Uit die bron Dit is een geskakel by net radio SA Net radio SA En luister aan Dr. Tine Eilis wat uitsaai Vanuit Irene, stad van Vrede Pretoria Suid-Afrika Ek hoop jy is rustig waar jy sit Kijk net jy self As jou skouwers weer bykie opgetrek was Dan moet jy ontdou, dit net spanning daarin ne? So jy moet doelbewus net jou skouwers bykie laat saak Want jy weet jy wat jy kan nog kan En dit is bykie jou skouwers weer ter rol Jy tel eers die eenskouwer op, so op en rol hom so na achter en tel jy weer die ander op en rol jy hom so. Dit help so bykie om na die net bykie te ontspan. Ek self ook hoor, ek moet elke keer nou, kort kort moet ek het myself ook doen, om net weer lekker te ontspan. In Godse teenwoordigheid, terwijl ons praat oor soe ernstige situasies soos levensversekering, Nou kom ek lees vir jou, terwyl jy nou weet van levensverzekering en dat sommige mense uit die stof eendag gaan opstaan tot die eeuwige heerlikheid en ander tot die eeuwige afgryslikheid soos wat Daniel dit vir ons stel in die twaalfde hoofdstuk. Maar ek wil jy moet mooi luister hier na Paulus en Filippense oor jou jou heil of jou saligheid kom luister bykie mooi na, na Paulus my amper sê luister na my, my maar my luister en na Paulus want ek lees maar vir jou wat Paulus hier skryf maar ek wil dit in Afrikaans eers lees en dan wil ek dit uit die 26 translations wat een bybel is wat hy aan mekaar gesit is uit 26 vertalings, wat eerstens vir die King James vertaling gee en dan al die ander 25 vertalings wat verskil van die King James en dan net op die plekke waar dit, dan nou verskil net om vir die mens die diepte te gee van betekenis. Van uit verskillende oogpunte van vertalers Hoe hulle dit sien, hoe hulle die tekst nou sien En interpreteer Maar ek les nou eers vir uur uit die ou-Afrikaanse vertaling Wat ons ook die 1933 53 vertaling noem Philippense, daar in die tweede hoofdstuk By verse 12b, die tweede gedeelte van vers 12 Paulus sê, werk jylle eie huil uit Met vrees en bevang Hoor jy wat sê hy? Hy sê, werk jylle eie huil uit Met vrees en bevang Nou ek is so blij, dis nou nie ek Wat het vir jou sê nie Maar Paulus wat het destijds Van ons neergepen het Dis sy raad Dit was Filippense 2 vers 12b Kom ek les vir jou en hier die 26 translations Begin ek dan met die King James En dan die paar verskille by die, die ander 25 Maar jy sal sien, nou is die 25 Dit so is net een paar van die ander klink maar net die self. Die meeste mense het die King James net so aanvaar en min of meer daarby gehou en ons Afrikaanse vertaling die ou Afrikaanse vertaling is ook maar eindelijk een knig van die King James vertaling so die King James sê work out your own salvation with fear and trembling kan jy sê jy moet jou eie, eie, eie levensverzekering uitneem as jy ek dit verstaan work out your own salvation with fear and trembling die ander vertaling in plaas van fear and tref, trembling ek gaan dit net maar mannet aanhoud lees dan sly sien waar die vertalingsverskil reverence and trepidation reverence and self distrust with anxious care Carry out with fear and trembling Your own salvation With reverence and Awake and awe Make every effort To ensure Your salvation Kan hy sien dis levensverzekering? So now with reverence and awe Keep on working clear down to the finishing point of your salvation Labor earnestly I say, to make sure of your own salvation Ek dink nie mens kan dit meer helder stel As wat ons dit nou uit hierdie paar verskillende vertaling sien heen Dat hier is een opdracht van uit die skrif Dat jy jou eie zaligheid moet uitwerk Nou hoekom sal Paulus dan vir jy sê Jy moet jou eie heil uitwerk, jou eie zaligheid uitwerk Jou eie salvation As dit klaar gedoen is Belet hy, jy moet daar oorzit en dink vir oomblik Dink net een bykie daaraan aan As Jezus Christus aan die kruis op Golgotha Jou salig, jy wat nou is na my luister, jou saligheid klaar vir jou uitgewerkt het, en verseker het, en betaal het, hoekom moet jy dan nou luister na Paulus? Wat sê jy moet jou eie huil uitwerk in vrees en bewang? Dit maak mys my nie sin nie, nie. So evers is daar misverstand. Of ons verstaan die boodskap van die kruis verkeerd, Of ons verstaan Paulus sy boodskap hier, hier in Filippense, of ons verstaan dit verkeerd. Maar die feit van die saak is, Godse woord kan hem self nie weerspreek nie. Daar is sommige mense, daar is sommige geleerdes, wat sylke soort beweringe maak, en is vir my absoluut onveranwoordelik om syke goed te sê, dat Godse woord sy self weerspreek. want dan verhef of dan verlaag jy Godse woord tot die van die mens en dis wat ongelukkig in die geskiedenis in die geloop van die geskiedenis van die kerk gebeur het nou as eers vroer jare was daar gegloe die onveilbaarheid van Godse woord en as jy baie predikante so gehoor het wat gelees en as jy ons lees voord uit die onveilbare woord van God Misschien wat, jy het ook nog in so'n tyd geleef. Nou, vandagse teelo, hy is omtrent niemand meer van so'n oortuiging nie. Hy het dit gebring tot op die vlak van die mensentaal. Dat het mense is maar wat nadink oor God en dan hy eie nadenken neerpent. Nou die oomlik as jy een theoloog word, as jy theologie studeer, dan sal jy dit achterkom. Want is deel van jou vakke wat jy doen, is om oud testament en nieuwe testament as vakke te bestudeer, boem behalwe al die ander vakke wat jy het, behalwe nou iets soos dogmatiek en waar jy systematische theologie het en so, het een mens dan nou oud testament as een vak en nieuwe testament as een vak, waarin daar dan gekyk word na die theologie van elkeen van hierdie skryvers nou ek ga nou nie daarop uitbrein want ek wil nie jou gedachte versteur op hierdie oomblik nie jy moet concentreer op dit wat Paulus hier vir ons as baie baie goeie raad na my mening gee namelijk om jou eie huil uit te werk met vrees en bevang Anders moet jy daar die vers net dood gewoon ignoreer So is baie ander verse wat door mense geignoreerd word Want het is ongelukkig wat die mense denken doen As jy, jy theologisch denk Dan word dit een bril waar door jy na die skrif kyk En dan sien jy net die goed raak wat jy wil sien En dan sien jy in een sekere sin geprogrammeer ek het al vir jou verduidelik op die stadium, ek sê in die sielkunde klas jare terug, toe ek sielkunde gestudeerde op Stellingbos, sit ons in die klas, en die professor deel die klas nou in twee, twee groepen, linkerkant, rechterkant, groot klas, baie, baie student, en hy geef vir elke kant, gee hy soe, een inlichting stik om te, om te lees. Amal het nou hier die inlichting stik, maar dit is weer in twee groepen verdeel. Ek kon na die tijd sien dat die inlichting wat gegees vir die linkerkant verskil het van die inlichting van die rechterkant. Hy geer so paar minute, ek denk so 10 minute of so, om daar stuk te bestudeer wat daaran staan, geskryf staan die inlichting. En na die tyd vat hy een print en hou hem voor, dat amal hierdie twee groepe, amal saam kyk na hierdie een print. En nou vraag een van die studenten aan die linkerkantste groep, wat sien jy? En nou vertel hierdie persoon in die linkerkantste groep wat hy sien. En die studenten wat in die rechterkant sit, kan jy sien het een frons en hy vraag die persoon in die rechterkant om te sê, een van hulle daar verteenwoordiger, te sê wat sien hy of sy en terwijl die persoon praat, sien hy weer die frons begin hier in die linkerkant wat die ouwens aan die rechterkant sien iets anders is wat die student aan die linkerkant sien hoekom omdat die inlichting wat vir jou voor die tijd gegees bepaal wat jy gaan sien dis wat dogma aan een mens doen dit wat theologie aan een mens doen dit vorm jou denken so dat jy selectief kyk en dan sien jy goed raak wat hierdie persoon wat hierdie dogmatische stellings gemaakt het wil hee wat jy moet sien dit is wat ek graag wil voorkom dat mens nie dit doen nie dat jy die skrif onbevangen kan kyk en kan sien wat God vir ons sê So Paulus sê vir ons jy moet jou eie heil uitwerk in vrees en bewind. Dis jou eie saak. Dis jy jy wat dit moet doen. Jy het daar's 'n reis, reisies waaraan jy moet uh, deelneem. Paulus het gesê ek het hierdie wedloop volëindig. Mense, dit as jy luister na Paulus sê van 'n wedloop en hy het volëindig Hy sê die geloof bouw, ek het die wetloop klaar gaan maak en hy sê aan die mense, hy sê jylle moet ook aan die wetloop deelneem soos mense wat wil wen. Nou as jou theologie vir jou sê, Jezus het klaar die wetloop vir jou ge gehartloop, hy het al klaar die prijs vir jou behaal, dan maak het ons dat die sin, dat jy gaan preek, wat Paulus vir jou sê, dat die sy reesies, jy is een wetloof wat jy moet deelneem nie. en jy moet het, jy moet so hard op as iemand wat wil wen ek jy achterkom daar is verskil nie daar so verskil in hoe mense na die skrif kyk hulle sien helemaal twee verskillende preenkies nou as jy kan sien wat Paulus hier sien dan sê hy jy moet jou eie heil uitwerk met vrees en bevang, jy sien hoe met vrees en bewing with reverence en dan gee hy vir jou die goeie nies wat daarmee gepaard gaan as een mens dit net kan verstaan en dis wat ek graag aan jou wil oordra dit, ek wil graag hier die gedeelte bitter graag stikkie vir stikkie In Godse liefde en in sy barmhartigheid Wat hy vir ons het wil ek het graag aan jou oordra Dat dit vir jou kan die levensversekering geef wat jy nodig het Want mens as ek nou staar na daar die werk jou huil uit met vrees en bewing Sonder die tweede gedeelte wat ek nou gaan lees Dan is ek moedeloos voor ek nog begin het Maar nou kom Paulus met hierdie diepere facet Dit is so dat jy jou eie heil uit moet werk Want iemand anders kan dit nie vir jou doen nie Jou ma of jou pa of jou oom of jou tante of jou kind of jou sene of jou dochter Iemand anders kan dit nie vir jou doen nie Dit jy wat die besluit moet neem Maar met hierdie dertiende vers As die basis waarop ek en jy nou gaan werk Want dit is God, wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbaar. Ek wonder of jy dit mooi hoor, ek hoop so, ek hoop rechtig, ek, ek bid hier uit my diepste wees uit, dat jy nou sal hoor wat Paulus hier sê aan die ene kant sê hy, jy moet in vrees en beving jou eie heil uitwerken en die andere kant sê hy vir jy, want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehaar kan jy onthou Jezus, toe hy hem laat doop het te kom maar stem in die hemel het wat sê dit my geliefde sien, in wie ek welbehaar het, luister nou Dit wat Jezus gedoen het, was welbehaaglik in Godse oor. Nou mense, dit is precies diezelfde wat hier staan. Dit God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Dit is God wat daar die werk in jou gaan doen. Maar kan jy sê, dit is een besluit wat ek en jy moet neem. Ek en jy, ons wil moet by Godse wil ingesluit kom. En dit kan eindelijk net gebeur as ons God lief het En omdou wat is die optrag Oor hoe ons God moet lief het. En ek kan nou sien die tyd het uitgeroep Want ek wou ook vir jou nou uit die 26 translations Daar die vers, daar die 13e vers Want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehaas, so dat jy die diepere inzicht daarin kan van uit ander vertaling, so hulle dit ook so beklem toon, dat het God is, wat jou gaan help om jou heil uitgewerkt te kryf, verstaan jy? God self gaan jou help, hy is jou helper, hy is my helper, hy is jou helper, hy gaan ons help, om ons eie heil uitgewerkt te kry met vrees en bewing. Hy gaan my dus help met my levensverzekering. Soos wat iemand wat levensverzekering verkoop, jy verstaan dit nou, dat jy verzeker nie jou leven daar nie oor. Ek heer dit ons in die begin vir jy verduidelik. Dit is eindelijk ander mense, dit is die achtergeblevenis, sy welsein waarvoor jy jou self het. Jou eie lewe het jy nie daar verseker nie. Het net saam met God, dat ek en jy ons eie heil kan uitwerk, ons lewe kan verseker, jou own salvation, in vrees en in bewang Ek gaan jou andraai, as jy nou geluister het vanavond, en jy hoor nou Godse stem, wat met jou praat, en dit het jou oortuig, Koop hierdie tyd uit Dan is jy eindelijk bezig om leveringsverzekering te koop Koop net hierdie tyd uit Ek wil amper dit vir jou sê As iemand wat mense op een stadium gevat het vir een Israel tour En die leier sê die vir die mense Hy sê hoor jy so nou verf en hulle kry om saam te gaan Sê elk een van jylle wat nou hierdie geld gaan uitle Om hierdie tour mee te maak As jy terugkom in Zuid-Afrika, van hierdie toer af, en dit was nie vir jou een wonderlijke ondervinding nie, dan gaan ek onderneem om al jou geld wat jy uitgeleid vir jou terug te gee. En hy het, het nou al soveel toere geneem Israel toe en nog niemand het vir hom na die tyd kom sê, maar nou asjeblieft, jy sê nou maar, maar net weer vir my die geld moet teruggeen, want dit het my nog nie bevredig nie, dit was nie vir my die moeite werd nie, nog niemand het dit gedoen nie nou ek wil nou ook vir jou sê, koop hier tyd uit koop het uit en jy sal sien jy sal selfs sien, in jou geest sal jy dit ontdek Dit is die moeite wer Bele in God en in Godse liefde Want as hy nou met jou gepraat het As daar oortuiging in jou bewerkstellig is Dat hier die woorde wat ek vir jou uitgeleed het Dit waar is Dan sal jy sien alwe verplichting op jou Ten opzichte van jou eie leven Want jy kan dit nie vir iemand anders doen nie Dit is een saak tussen jou en God tussen is in my en my skipper met hierdie oorgave in liefde teenoor hom, dat ek om lief het met my jylle hart, met my jylle siel, met my jylle verstand en met al my kracht, ek moet vast kleef aan hom, ek moet weet hy is die die, die bron van my heil in hom dis, dis dis a aksie tussen my en God wat plaas vind God help my dat ek my eie huil uitwerk, as jy het mooi kan lees wat Paulus daar sê, want hy weers vrek, kom nie na die twee verse nie, hy sê, in vrees en beving moet jy eie huil uitwerk, hy sê, want dit is God wat jou gaan help, nou as iemand anders jou moet help, mense, dan moet ek jou sê, dan kan jy twyfel, dat ek gee nie om wie dit is wat jou help nie, maar dan, moet, dan kan jy maar twyfel, maar as God jou help, dan hoef jy nooit een oomlik te twyfel nie, soos hy nooit nee plaas jou vertrouwe volkome in God in die skipper wat hy die niks, die hele ganse heel al in ansen geroep het en wat dit nou nog stand hou en wat nou daar waar jy sit jou nog altyd aan die leven hou en dat jy kan asomaal dat jy hart klop en jy bloed circuleer en dat jy in staat is om nou te kan sit en luister en daarmee groet ek jou hier vanuit Ayrini die stad van vrede in Pretoria Suid-Afrika in sien ek jy dan deefje morgen as daar een morgen is dan sê ek deefje deovelente Shalom Ons leef in die wat vergaan. Ons hoor van al die hardbevings en die oorloe en die vloede wat hier ons beskryf in die laaste tyd. Hier ja, sal jas obleef gau kom. Ons binn En dat die tyd nou aan sal breek. Dat die nou op die wolke kom, En dat elke knie voor die sal beig, En sal beleid. Hees ons God. Nog dag en nacht, En ons leef in gebed, En ons dat die ons kom haal.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 die kom sal almal sien en ons sal nie die licht ontmoet ons sal nog in ons lichaam wees en meteen sal ons veranderd wees ja in die geest, sal ons sal nie wees wat in die lushoek wacht, sal saam met ons wees in dag. En as die jere Jesus kom, en die engele saam met hom, hy is alleen.